A csizmadia sátra alatt ott ült Ribiszke, pipált és mosolygott. Lábán új csizma. Gyere, Berti, gyere! Nézd meg, hogy csaptak be megint! A sátor alatt csupa vidámság. Berti lepokrócozta patákot, kezelt a csizmadia mesterrel és feleségével, de Berti most komoly volt. Felelősség teljes. Ribiszke kinyújtotta lábát, Berti pedig tenyerébe támasztotta állát, és megnézte felülről a csizmákat. Aztán oldalt. Aztán lehajolt, és megtapogatta a bőrt. Tyúkszem? Nézett fel Ribiszkére. Mint ha nem is lenne. Gondoltam. Rendes munka. És mélységes elismeréssel nézett a mesterre. Aki egyszer tud, az tud. A mester szeme ragyogott, felesége mosolygott, és most már elvidámodott Berti is. Kínáld meg a segédurat is, asszony! A kis kulasnyaka megcsikordult, és Berti beleszavolt. Mint a tuba mondta, egészségükre, és a méregerős törköly szépen elhelyezkedett a vörös bor tetején. Hordja János bátyám ezeket a csizmákat egészséggel. Aztán ivott tribészke, ivott a mester, az ócska csizmákat bedobták a ponyva alá, és nagy parolázás után elmentek a szűcshöz. Berti itt már úgy viselkedett, mintha az egész bódét a mellény zsebéből kifizethetné. A legjobbat, mondta. A leges legjobbat, mondta Libiszke, akit többször is megkínált a mester, és most úgy nézett Bertire, mint tulajdon édes gyermekére. De úgy is érzett. Nem is alkodott. Ennyi, hát ennyi. És kivágta a bankót az asztalra. A kucsma puha volt, mint a bársony, meleg, mint a kályhalt és csúcsos, mint a templomtorony. Berti legényesen a tarkójára lökte, s a régi vedlettet bedobta a csizmák mellé. – Ha úgy tetszik parancsolni, kedves János bátyám, mehetünk! – Ahogy gondolod, Berti fiam. És ez mind természetes volt. A napfény, meleg gazdagság, jólét és vidám gonddalanság volt még a zsebükben is. Paták kényesen, rangosan elindult, Ribiszke és Berti pedig kedvesen integettek a szűcsnek, kicsit leereszkedően, mint a régi képviselők választóiknak választás után. És ez is természetes volt. Suhant a szán. Paták, mintha megérezte volna, miről van szó, egymás után hagyta el a hazafelé szánkázó vásárosokat. Ilyenkor Berti és Ribiszke komolyan néztek előre, mintha a másikat észre se vennék, de utána összemosolyogtak. Végül már nem volt előttük senki. Ribiszke két szivat húzott elő a zsebéből. Gyújtsunk rá, Berti, és ne haragudj! Én? János bátyám, én? Ha az édesapám lenne, akkor se szeretném jobban. Paták lépésre fogta a dolgot, mert Paták okosló volt, aki tudta, hogy most beszélgetés következik. Mert én, mondta el könnyesedett szembe Ribiszke, elfelejtettem a forralt bort, pedig megígértem. Berti majdnem elsírta magát. Hó! rántotta meg a gyeplőt. Hóha! Keljen fel kicsit, kedves János bátyám! Hát ez mi? Kiáltott, kihúzva az ülésből egy üveget, és ribiszke vállára tette a kezét. Hát ez mi? Te Berti! Na látja, hunazastupli húzó? Te Berti, milyen ember vagy te, Berti? Mindenre gondolsz. Én meg pénz szamár elfeledem. A dugó cuppant, mint egy mámoros csók, és Ribiszke szájához emelte az üveget. Rum! Te fára való! Rum! Rum! Azt hittem bor! Hát nem tudtad, mit veszel? Berti csak nevetett, de amikor látta, hogy Ribiszke arca kezd elkomorulni, elmondott mindent. Mindent onnét, amikor Miska felrúgta Leót. Ribiszke úgy nevetett, hogy Bertinek meg kellett fogni, hogy ki ne essék a számból. – De erre iszunk! – kiáltotta a végén. – Erre inni muszáj! – Muszáj! – kiáltotta Berti, mint a visszhang, és ittak. Paták fázni kezdett, hát szép lassan magától elindult. Gyönyörűséges, szép délután volt ez mindenképpen. Ribiszke kirakta a lábát a sarogjára, Berti fején csillogott az új kocsma s a nyárfák előre hajoltak, mintha mind azt nézték volna. A szán már nem is csúszott, hanem lebegett, ringott, mint a csónak, s a hómezőkön túl, a látóhatár alatt csupa boldog napok várakoztak. A varjak károgásában disznóölés volt és terített asztal, a cinkék cserregésében almával teli kamra, a szarkák vendégséget kiáltottak, és még a pipiskék is téli síránkozása úgy hangzott, mint tavasszal a szó. A szivarok füstje megült a szán körül, a nap melegebben sütött, és amikor egy nyúl trappolt el a szán mellett, Berti ráfogta az ostornyelet. – Puff! – mondta. – Nagy vadász voltam én valamikor. Danulhatnál, Berti? Valami szép nótát, ha már így együtt vagyunk. Először Bújtár kezdett fülelni, de aztán Ágnes is hallgatózva nézett ki a nyárfás út felé. Az ebédet megfőzte, és ment volna már haza, de gondolta, hát ha itt tartják ebédre, ami hasznos is, jó is. Hát várt. Közben néha kinyitotta az ajtót, hogy nem hallja-e a szánkó csiringelését. Nem, a csengőt csak később hallotta meg, mert először a nóta hangjai ütöttek a ház falának. Hold világos az éjszaka, most nyílik ki Aviola, szarkaláb meg Pipitér! Fújta Berti önfeletten. Ittak! Villant meg Ágnes szeme, és azonnal kétszál kolbászt penderített a serpenyőbe. Hétköznap ez máskor semmiképpen sem lett volna lehetséges, de Ágnes ismerte a férfiakat. Ittak! Pláne még Danulnak is! De ekkor már hallatszott a csengő és bújtár vidám csaholása, Patár pedig, mintha csak most indult volna el, remek ügetésben fordult be az udvarba. A két férfi azonnal kihúzta magát, amint meglátta Ágnest, az asszony pedig kedvesen mosolygott, mintha semmit nem venne észre. Az aggódás felhői tehát elsimultak. – Megjöttünk! – intett Ibiszke a szivarral. – Megjöttünk, Ágneském! Mi lesz a jó ebéd? Ágnes azonnal észrevette az új csizmákat, és Berti fején a tornyos nagy kucsmát. Ezeknek telik? Gondolta. Tudom én, hogy milyen ebéd kell vásár után. Új csizmához jó ebéd. Máskor nem, de ilyenkor... Ez a beszéd, anyalom. Ribisz a konyhában egy székre, Berti pedig elvezette patákot. A sülő kolbász kellemes illatokat felhőzött, Ágnes tormát reszelt, Ribiszke pedig csak ült és mosolygott. Közben néha megmozgatta lábújait a csizmában, hogy nem érzékenykednek-e az időjós szemek. Semmi. Bertinek meg kellett hajolni, hogy a fal leneverje a tornyos kucsmát, és egy kis ideig még bent is a fején hagyta. Az üvegeket bevitte a kamrába, de a rumos üveget az asztalra tette. Aztán egy vizes poharat majdnem teletöltött, és az asszony kezébe adta. Ágnes fiam, mondta szigorúan, János bátyánk egészségére, de fenékig. Ágnes ránézett Bertire, látta, hogy itt most ellenkezni nem lehet. Az úgy szokás, helyeselt Ágnes, ha egészségről van szó, és felhajtotta a poharát. Ágnesnek elakadt a lélegzete, szeme könyvbe lábadt, és hirtelen a tűzhely felé fordult, megfordítva a kolbászt. Tálalok! Mondta aztán halkan, és később úgy gondolta, lehet, hogy itt a de sokat nem igeníhattak, mert nagyon nem látszik rajtuk. Legalábbis annyira nem, mint amikor megérkeztek. Különben is a maguk kétisszák, megdolgoznak érte. Ő hozzá jók, és ő úgy érzi magát, mintha itthon lenne. Vegyen Ágnes, csak úgy, mint otthon! Ezt Berti mondta, és Ágnes keze oda csúszott Bertiéhez, de ribiszkére nézett. Milyen jó emberek maguk, milyen jó emberek, és most már úgy érezte, nem ittak azok semmit, józanok, mint a tapló, csak egy kicsit vidámak. Paták ruganyosan ment a helyére, és amikor Berti betette az ajtót, körülnézett. Megjöttünk, mindenütt megnéztek bennünket. Toró, láttam a néped, de még csak inteni se tudtam nekik, mert Berti hangos volt egy kicsit a cinke mondott valamit, de nem egészen értettem. Karakkal történt valami. Erre előbújt hú, és pattintott sőrével, ahogy a baglyok szoktak. Karaknak vége, mondta. Ott voltam. Az ember. Csapda? toró Nem, valami más. Karak azt mondta, az ember. Mintha beelvet volna valamit a gidából. Miféle gidából? Fordult arra Miska, aki elhatározta, hogy előkelően hallgat, de most furdalta a kíváncsiság. Miféle gidából? Beülnek az őznek a fia. Megfagyott és karak eszegette. Akkor nem az ember, intett farkával Miska. De az ember, kaparászott a bagoly, azt is láttam. Furcsa, hogy te mindent látsz. Láttam, akár hiszed, akár nem. a gidába és a nyílásba valami fehér port szórt. Ha találkozom karakkal, figyelmeztettem volna, de hát nem találkoztam. Amikor meg odaértem, karak már csak vonaglott. Akkor mégis az ember. Szuszogott Miska hosszas hallgatás után és megfontoltan. Az embert nem lehet megérteni, ám bár karak is vigyázhatott volna magára. Nem kár érte, tollászkodott Kele. Aki nem tud magára vigyázni, az odavaló. Ez igaz, bókolt a bagoly. Csirik se tudott magára vigyázni, és most jól vagyok lakva. Karaknak ott volt a híres orra, használhatta volna, de Karak meggondolatlan volt, elfelejtette a törvényt, hát elpusztult. Nem kár érte, kopogott a varjú a zabosládán. Én láttam már máskor, tele volt már a hasa, alig szuszogott, mégis összeszedte a réten a tojásokat. Hiába rimánkodtak a pacsirták, tojást enni már magában sem jelent jót. Aki tojást eszik, nem éri meg a következő fészekrakást. Lám, igaz. Közben Bahúr jött be, és álmosan hallgatta végig a beszélgetést. Rengeteget evett megint, és aludni szeretett volna, de azért megcsóválta a farkát. Karak alávaló tolvaj volt, egyszer innét is elvitt egyet gegenépéből. Meglopta az embert, és el kellett pusztulnia. Hát a gida is az emberé? Tollászkodott tovább kele. Úgy látszik, Hát minden az emberé? Bizony minden. A gólja szeme most hideg lett, mint a friss jég. Tollaira gondolt, melyek nőnek. Megrázta a fejét. A szabadok nem! A ládán toró kopogott halkan, de határozottan. A szabadok nem! A gerendám pedig húltól lázkodott, A szabadok nem! De azért megeszitek, amit az ember ad! dobogott paták. – Mi nem vagyunk szabadok, nézett patákra kele. – Hú, szabad, mit tud csinálni vele? – Hú, az emberé? – Megölheti. – Ha tud – fújta fel tólait a bagoly – ha tud, de nem tud. – Ha akarnám, itt lakhatnék akármeddig, az ember soha nem venne észre. – Az ember sokat tud, de nem mindent ám. Én láttam, mikor az ember éppen úgy vergődött, mint karak, és nem tudott magán segíteni, és nem tudtak rajta segíteni a többiek se. Sok a beszéd, billegette Fülét Miska. Az igazság az, hogy a szabadok törvénye más, az az ő dolguk, és az ember törvénye más, az meg ránk vonatkozik. De hát kik a szabadok, és miért szabadok? Akiket az ember nem tud használni, azaz haszontalanok. Nem tudom, mit akarsz ezzel mondani, pislogott hú, mert nem értem, de én szívesen vagyok haszontalan. Én is, meg én is. Ezt kele és toró mondta. Vahúr csak farka csóválásával vett részt a vitában. Paták is elbóbiskolt a melegistálóban, csak múl volt szokatlanul élénk. Hol lefeküdt, hol megfelált, és néha hátra nézett, mintha várna valamire. Egyszer csak csendesen elbőgte magát, ami egyszerre véget vetett a vitának. Az én időm elérkezett! Fáj! Nagyon fáj! tehát ez már így van, mondta kicsit panaszosan. A kisfia indulni akar. Mindenki hallgatott. Kele megmerevedett, a bagoly bebújt a kuckóba, vahúr szó nélkül kiment az udvarra, és Miska olyan messze húzódott a tehéntől, amilyen messze csak lehetett. Nem is tudom, miért csinálod, ha fáj, csapkodott ingerülten Miska, aki szintén szundítani akart. Mit, miért csinálok? Hát, hogy borjú legyen. Jaj, bőgött panaszosan bú. Jaj, hát megbolondultál? Hát hogy ne csinálnám, ha kell nekem a borjú? Csak Berti jönne, Berti mindig segít. Vahur, szólhatnál Bertinek, téged megért? Vahur már az előbb kiment, nézett múra Miska. Vahurnak gyenge a szíve, nem tudja nézni, hogy kinlódol. A kinlódás már a baglyokt is érdekelte, azért kiállt a gerend a szélére, és lenézett Múra. Múnak nem lesz semmi baja, csattintott a csőrével, én mondom, Mú körül csak úgy omlik az erő és az egészség. Ez egy kicsit megnyugtatta a tehenet, de azért újra felkelt, és olyat bőgött, hogy rezektek az ablakok. Berti azonban ezt nem hallotta meg, és nem hallotta meg Ribiszke se, mert mindketten aludtak, mint nagy télben a medve. Ágnes betakarta őket, és elhatározta, hogy nem hagyja ott a házat. Egy vásáros emberrel izent, hogy nem megy haza, mert dolga van, és késő este már nem akar egyedül mászkálni, anyja menjen át a gyerekekhez. Aztán mosogatni kezdett, de kiki a pitvarba, mert a rumot ki kellett szellőztetni. Ekkor hallotta meg, hogy bőg a tehén. A bőgés nem volt erős, azért nehezen talált utat gondolatai közé. Elnézte az alkonyba szürkülő kertet, a tavaszra gondolt, de hogy miért, arra talán nem tudott volna választ adni. Ködös, hűvös volt az alkony, az olvadó hótól inkább nyírkos, mint hideg. A palánták jutottak eszébe, a porlóföld hamumölege és a rügyek a fán. Ekkor arra gondolt, hogy hány óra lehet, ám bár ezt a kérdést már bőgése indította el. A lovat is meg kellene itatni. De miért bőgez a tehén? Fejni nem kell, hiszen régen elapadt már. Bement a házba, csillogó rendbe tett mindent, kisöpölt, és söprés közben hirtelen megállt. Most nem hallotta a múhangját, hangját, mégis letette a seprűt. Hát, ha borjazni akar. Kiment az istálóba, vitte magával a lónak a vizet. A tehére csak egy pillantást vetett. Letette paták elé a vödröt, és elgondolkodva hallgatta a mú nyögését. El kellene szaladni Peták Jancsi bácsiért, de talán már nincs idő, és meg is kérdeznék, mi szükség van az öreg Petákra, amikor két férfi is van a háznál. Máskor Berti szokott bábáskodni, akkor mit mondana? Gonterherten nézte múl készülődését, görcsös erőlködését, és önmagára gondolt, amikor gyermekeit a világra hozta. A végig gyűrőző fájdalom, a vonagló erőlködés és pihenés a kapkodó nyögések után szinte ugyanaz volt. Ágnes megfordult, haragosan húzta meg fejkendője csücskét. Az a két trehány ember megdöglik oda odabent, na megálljatok! Szaladta ház felé, kivágta a konyhajtót, megrázta Berti karját. Borjadzik a tehén, kiáltotta. Berti meg sem Borjadzik a tehén, Berti! És belecsípett Berti karjába. Berti nem mozdult. Ágnes még egy pillantást vetett a két férfira, aztán ollót vett ki a fiókból és vastag cérnát. A cérnát megmártotta a jódos üvegben, kiment az istálóba, de nem tette be az ajtót. Az istálóban már homály volt. Ágnes körülnézett, hogy hová tegye le az ollót meg a cérnát, amikor majdnem felkiáltott. Meglátta, hogy a tehén mögött egy kis csapzott, szőrös halom fekszik. Ó, hát meg vagy kis böccikém! És Ágnes is úgy megkönnyebbült, akár csak Mú, aki hol maga elé nézett elkinzottan, szelíden, hol visszanézett és csendesen bőgött. Adjátok már ide! Miért nem adjátok ide? Na, csak várj egy kicsit, mondta Ágnes, és elvágta az utolsó szálat, mely a kis borjút az anyai testtel összekötötte. Mú felállt, izgatottan topogott. Ágnes aztán elkötötte ennek a szának a bórjum maradt másik végét, felnyalábolta az újszülöttet, és anyja fejéhez tette. Üsző, mondta, de milyen nehéz! Eredj innen kutya, mert felrúglak! nagyon érdeklődött az esemény iránt, és most, hogy felszabadult az istáló múl nyögéseitől, bejött megnézni, mi is történt tulajdonképpen. Ágnes elnézte, Amint Mú szép tisztára nyalta a kisborjút, és arra gondolt, olyan ez, mint amikor a gyereket fürösztik. Bú még félig eszméletlenül pislogott, de szemében már ugyanaz a szelíd nyugalom fény lett, mint anyjáéban. Csodálatos világ volt ez idekünt mindenképpen. Órán ismeretlen ízekkel és szagokkal tódult be a levegő, a szalma elég meleg volt, de kemény és a külső világ hangjai ismerős-ismeretlenként hullottak fülébe. Mú tőgye akkora volt, mint egy sajtár, és csepegni kezdett belőle a tej. Mu megint bőgött. Megszoptatom! Meg akarom szoptatni! Ágnes nem értette, mit akar a tehén, de még nem is volt itt az ideje a szoptatásnak. Látta, hogy minden rendben van, hirtelen megfordult. Ezek még megfáznak odabent, ilyet meg, és szaladt a ház felé, hogy betegye az ajtót. A hideg azonban meg se az alvóknak. Látszólag nem törődtek vele, aludták tovább mély álmukat. Az istálóban pedig a tisztára nyalt kisborjú lassan száradni kezdett. Szőre tarkán hófehér és piros lett, fülével billentett egyet-kettőt, mintha már is a legyeket hajtaná vele. Csak maga elé nézett szeliden, kicsit bután, mintha a levegőből pottyant volna le, és most eszmélkedik. Mú lefeküdt melléje, és csak nézte, nézte. A fájdalmak már messze elrepültek, és az enyheláz, ami még visszamaradt, már nem érdekelte. Itt vagy, szuszokta, itt vagy! A kis búszép, csóválta a farkát Vahur, és nagy, nem is értem. Ne gyere ide, Vahur, rázta meg láncát Mú mert a kutya meg akarta szaglászni a borjút. Ne gyere ide, mert felöklellek. A kutya meghökkent. Engem? Téged? Mú, megvesztél? Mi bajod velem? Semmi, de ide ne gyere. Majd ha neked kőked lesz, te is megérted. Hát nem menj a vahúr, nézett a kutyára Miska. Miért kell neked mindenáron oda menni? Csak meg akartam szagolni. Hát ne szagold meg! Nem is értem. Miért kell neked mindent megszagolnod? Mert a szemem is tévedhet, a fülem is, de az orrom sohasem téved. Nem volt nélkem múlva sohasemmi bajom. Most sincs, ingatta a fejét a tehén, de ide ne gyere! Semmi között hozzá! A kutya erre nem válaszolt, hanem mélyen megsértve kiment az istálóból. Ez mindig így van kaparászott a gerendán hú. Amikor a mi kicsinyeink kibújnak a tojásból, a párom még brukut, a galambot is elzavarja, pedig annak nincsen olyan foga, mint Vahúrnak. Vahúr gondol egyet, azt se tudja miért, és megharapja Bút. Hú, köszönöm meg, hogy itt lehetsz és nekavard a dolgokat, dobbantott mérgesen paták. Vahúrtól nyugodt lehet Mú. Hiszen nem azért mondom, pislogott a bagoly, de a kicsinyeknek a szem is árt. Nem jó őket idegeneknek mutogatni. Az én párom, amíg élt... Nem él már, nézett fel Kele, aki most párjára gondolt, erről eszébe jutott a nagy folyó, az égő steppék és javuló szárnya is. Azt hiszem, nem él, mert egyszer csak nem jött vissza, márpedig, ha élne, visszajött volna. Mi nem cserégetjük a párunkat, mint ti. Mi se, nyújtózkodott Kele, csak ha elpusztul. Ahány istálló, annyi szokás, billegette fülét teljesen a szamár, fontos az, hogy békesség legyen, és vahúr szagolgasson mást. Majd jön is az ember, tollászkodott a bagoly, majd jön. Miska éppen válaszolni akart, de megmerevedett benne a mozdulat, mert a lefolyó nyílásán egy hatalmas patkány bújt be az istállóba, és óvatosan körülnézett. Csend lett egyszerre. Oda nézett paták, oda nézett kele és mú is. Az istálló közösen undorodott, csak a gólya szeme lett olyan, mint az üveg. A patkány gonosz szeme megserebbent, de látott majdnem mindent, felmért mindent, és ült, figyelt mozdulatanul. Csupasz arca kegyetlen volt, okos és undorító. Farka, mint a kígyó, mesztelen, éles foga kilátszott. Kint hideg van, de ennivaló nincs. Csikorgott halkan, amitől az istáló megbolzongott. A csapat küldött szállást csinálni. Eregj máshová, Kiz, Győzte le magát Miska, és idegesen csapkodott a farkával. Er egy máshová! Itt vahúr jár, és véged van. Megvoltunk nélküled is. A csapat küldött! Elhatároztuk, itt vagyok, és itt is maradok. Vahúr! Vahúr ostoba akár csak ti! Mit tehet nekem vahúr? És mit csinálhattok ti? Hiába merezted rám a szemed, te hosszú lábú tetűfészek, nézett Kelére a patkány. Ha közelebb jössz, rádugrom és átharapom a torkod. Kele nem válaszolt. A patkány szokat nagy volt. Paták szeme csak úgy villogott a dükről. Megmászik mindent ez a rondaság. zabot, szénát, át, mindent. Ha ide jön, eltaposom. A patkány csak ült. – Oda megyünk, ahova akarunk, azt tesszük, amit akarunk, a csapat parancsol. – Így határoztunk. Csikorgott most már élesebben a patkány, és mintha a többiek a világon se lennének, elindult a járdán terepszemlére. A patkány okos volt, mérhetetlenül szemtelen, nyugodtan szaglálódott, hiszen a csapat küldte könyörtelen parancsal, de valamit mégis kihagyott a számításból. Nem, ilyen véletlenre a legokosabb patkány sem számíthatott, hiszen a baglyok általában nem tanyáznak lakott istálóban. Kiz tehát egy kis óvatossággal ugyan, megindult, aztán megállt, mert volt valami a levegőben, ami nem tetszett neki. Nagyobb ellenállást várt, több tiltakozást, és valami, valami nem volt rendben. Ám az istálóban nem mozdult semmi. Kele mereven állt. Talán ő, nézett rá Kiz, de aztán elfordult, keleszeme pedig azt mondta a húnak majd ha alattad lesz. Kiz szaglálódva kúszott előre és a homályban nem vette észre, hogy hangtalanul a ha pókháló se szakad le csendesebben hú ereszkedik alá markolásra feszített karmokkal. Hú egyik lábával a tarkója mögött kapta el a másikat pedig szájára vágta a patkánynak mint egy szöges szájkosarat. A patkány visított Tekergett kinyában, a bagoly pedig vágta, vágta. Szárnyával csapkodott, és végül éles csőre lelemerült kis tarkójába. Forogtak, peregtek, de a harc lassan gyengült, aztán a patkány kinyúlt, hú pedig szinte lihegett a fáradtságtól, nagy nehezen felvitte a gerendára. Vége? nézett fel Miska. Még kérded? Ez már nem visz semmiféle hírt annak a híres rokonságnak. Szép volt, bólintott Kele. Én nem bírtam volna vele. Hú, kopogott a varjú, hú, kérlek, ha maradne egy kicsi, hiszen kíz olyan nagy. Köszönöm, hú, dobogott Paták. Inkább béhen haltam volna, sem hogy megegyem, amit ez az útállat összemászkál. Nem lett volna nyugtunk se éjjel, se nappal. Nem is olyan utálat, nyelt a bagoly nagyokat. A hús a kiváló, csak egyszer kóstol látok meg. Jaj, a gyomrom! nyötte Miska. Jaj, a gyomrom, ha csak rágondolok is. Már megint mi van a gyomroddal, Miska? Bújt be, bújtára a kis csapóhajton Mi a baj megint? Kizjárt itt, csapta fel az órát. Hol van, kiz? Hadd tépem szét. Elkéstél, Vahur! nézett fel a varjú nagy tisztelettel, hú felé. Elkéstél. Hú, már eszi is. Raszkol mentél ki, Vahur! ajánkodott Miska, ám bár te tőled el is menekülhetett volna, de mindig akkor mégyel, amikor szükség lenne rád. Vahú, kopogott szerényen a varjú, mert nagyon éhes volt, és már a pejvát csipegette az zabosládán. Vahur, kérlek, ha hú ledob nekem valamit, ugye nem eszed meg? Nem. Hú már nem tépte a patkányt, és sajnálkozva nézett Toróra. Én nem mondtam, hogy adok ha Ahogy jobban megnézem, már nem is olyan nagy. Azt elhiszem, szomorodott el a varjó, hiszen felét már megetted. A bagoly nem válaszolt. Toró, Rázta meg magát paták, itt a jászolba van még pár szemzab, szedd össze, amíg be nem sötétedik egészen. A varjú felugrott a ládáról a jászol peremére, onnét a jászolba. Aztán nem hallatszott más, csak itt ott egy koppanás. Később az is elcsendesedett. Csak múszuszogott, fejét fáradtan letéve, kisborja mellé.